Молоденький перекладач з чорними вусиками мелодійним голосом повторив присут по-українськи. Понад натовпом прокотився ледь вловимий шелест. Аркадій заховав обличчя за чашу з найсвятішими дарами. І він розумів, що означає ця тиха хвиля людського шепоту. Це сиплються тихі, але довгопам'ятні мужицькі прокльони на голову того, хто видав нещасну жертву. — Що ви там возитеся з ним? — шепнув Аркадієві ад'ютант Рідке. — Кінчайте, бо вся ця церемонія вже надто затягнулась. — Сину мій, — наблизився Аркадій до Ілька, боячись, щоб у тих божевільних очах раптом не блиснув вогник свідомості. — Тобі треба поєднатися з Богом. Людина з опухлим лицем розтолила уста і звязала язиком ружеву піну, що точилася з кутиків рота. Порухові гортані видно було, як вона проковтнула ту піну. — Стань, синомі, на коліна перед Господом Богом! Чоловік стояв наче стовп. Аркадій кинув одним оком у бік фон Рідке. Начальник штабу нетерпеливився, вдаряючи раз-пораз раз хлистом по халяві чобота. Аркадій пучками зробив у повітрі знак хреста. Про в обличчя нещасному два перших речення з очі нашу, і, взявши тремтячою рукою кришку, змоченою вином проскури, підніс ложку до уз засудженого. Ілько мотнув головою, і вино розіллялось по підборіддю. Річинський ще раз перехрестив Савицького, солдати взяли його по підруки, Нещасний посміхнувся широкою, ніяковою усмішкою божевільного. Отець Аркадій помітив, що один з солдатів запихає йому для чогось урод ганчірку. Раптом зойкнув високий жіночий голос, і тоді, як за командою, піднявся ревнатовпу. «Наша роль закінчена», – сказав голосно-рідке. Аркадій, що замикав похід військового трибуналу, раптом похитнувся, бо в нього потемніло в очах. Хтось з старших церковних братів підбіг до нього і притримав за руку. Аркадій опам'ятався. Нічого-нічого, відмахнувся він від допомоги. Зі мною таке часто трапляється. Яке величезне значення має зовнішня обстановка, думав Аркадій, прямуючи до групи офіцерів, в колі яких стояв рідке. Шибениця істеричні вигуки баб, комедія з причастям. Оця зовнішня бутафорія може позбавити рівноваги і людину з найміцнішими нервами. На війні 10 смертей підряд не зробили б такого враження. Цей – теж жертва війни. Не було б війни, не було б російської окупації. І він надалі продовжував би своє буденне життя – я ж, Аркадій Річинський, тут ні при чому. Іншого виходу не було. Або я, або він. Ну, слава Богу, що вже по всьому. А під осінь треба буде послати вдові скори з кукурудзи та трохи картоплі. Побачивши Річинського, фон рідко розсміявся. Чого це ви так зблідли, герб-фарер, від незвички? Ха-ха-ха! «Ібунг-махт-ден-майстер!» «Вправи призводять до майстерності!» «Запам'ятайте собі, герб-фарер!» «Чи не мали б ви часом охоти випити чаречку коньяку?» «О, з охотою!» – прийняв пропозицію Аркадій. Це була єдина щира фраза, яка прорвалася крізь його уста за цілу добу. «Розпад Австрії і визвольний рух уярвлених нею народів – Жартівник Несторічинський змальовував так. «Австрія – це поміщиця, майно якої зайнялось пожежею. Всі, кого вона до того часу тримала за морду, її мості морщились від цього вульгарного слова, кинулись тепер грабувати. Хто спритніший, хто відважніший, в кого міцніші кулаки, той більше винесе з вогню. Хто плохіший, м'якший, слабший, той менше візьме» та пожежа не триватиме довго. За поміщицею обстануть її сусіди, допоможуть їй погасити вогонь. Але начебто допомагаючи покривдженій поміщиці, сусіди стануть відбирати у людей пограбоване, щоб самим його загарбати. І тут же повториться попередня картина. Спритніший той, хто зуміє краще приховати награбоване – а той, хто м'якший, дурніший, віддасть усе, що взяв, ще свого власного не вдержить. Це вульгарне тлумачення історичного процесу знайшло до деякої міри, на думку Аркадія, своє підтвердження і в житті. Наприклад, чехи, визволяючись під австрійської монархії, не забули при тому про пити і шмат Закарпаття. Аркадій, який завжди вважав себе за доброго політика, Ніколи не припускав, що революція в Росії відіб'ється в світі таким широким відгомоном. Цей відгумін теж наробив чимало вітру і по галицьких селах. Аркадій добре запам'ятав присмак того часу. Всі політичні програми, концепції, вся, здавалося, донедавна така заплутана політиканська боротьба на селі, зводилась тепер до простої формули – «за» чи «проти». Село різко поділилось на два табори. Одні за революцію, бо хотіли землі. Ширше їх політичний горизонт не сягав. Другі не хотіли революції, бо боялися, що вона позбавить їх землі. Ті, що боялися втратити, виявляли більшу активність від тих, що сподівались набути. Аркадій не може забути одного діалога, випадковим свідком якого довелось йому бути. Дискусія велася між замужним Газдою, Курочкою і колишнім панським Форналем, що повернувся з російського полону, чи, як казав, плену Василем Загайчиком. Загайчик. «Що я буду з вами говорити? Що я не скажу, для вас все те лише агітація. Ніби мені більшовики дали торбу золота, і за це я їх хвалю. Курочка». «А ти гадаєш, що я дуже вірив у ту самостійну вірив?» «Загайчик». «Польща вас теж по голівці не погладить?» «Курочка». «І що з того? Я знаю наперед, що поляк буде припікати мене податком, буде називати мене кабаном, але землі-то він у мене не відбере. А твій більшовик забере в мене мою земельку і роздасть поміж таких голодранців, як ти». «І тому я сто разів волію ляха, ніж твоїх товаришів!» Загайчик, «Ціле щастя, що таких, як ви, все ж таки меншість, і як дійде до чого, то перетягнемо ми!» Курочка, «Це що, погроза?» Загайчик, «Ще ні, бо погрожувати, а не вдарити, то все одно, що проти вітру плювати!» Бунтарське насіння розперезались до того, що почало вибирати з-поміж себе таємні революційні комітети і складати плани розділу церковних та поміщицьких земель. Докотилось до Аркадія, що комітет збирається звернутися до нього з проханням, щоб дав спокій зніщівною вирубкою церковного лісу, бо ліс – то всенародне добро. Хоч бунтарі самі визнавали, що вони ще заслабі, щоб ударити, все ж таки часи були дуже непевні. Були такі ночі, що Аркадій для безпеки не ночував вдома, і так воно якось вийшло, що він навіть не мав часу придивитися до олички. Звернув пильнішу увагу на неї вже тоді, коли підросла і була подібна до Херовимчика золотоволоса, кучерява, з ямачками на щічках і ліктиках. Четверті з черги дитині, Нелі, сповнився ручок, коли армія будьонного підступила під Львів. Та Аркадій боявся не так їх, як своїх доморослих комісарів, різних Мартинчуків і Загайчиків, які у вісні марили розподілом панської і попівської землі. Закривав очі і бачив, як обвішані патронташами з червоними стрічками на шапках – з гарапниками в руках, гасають по кімнатах, пивницях і спіжарнях попівства. І від такої картини в нього холонули душа й тіло. Дійсно, хлоп, особливо бідняцька голота, по війні став не тим, яким був колись. На чому будувала в цій ситуації свій авторитет Свята Церква? На синівському послуху на страху перед караючою Господньою десницею, на рабській покорі. Сказано ж у Святому Письмі, аз раб Божий, на сліпій вірі, бо вимагати доказів – це сумніватись, а сумніватись – це не довіряти, а не довіряти – це те саме, що заперечувати надприродну Божу силу. А заперечувати цю силу – значить попадати у смертельний гріх без відпущення його на цьому і на тому світі. На беззастережній відданості мирян. А сьогодні? Сьогодні Аркадій переконався на власній практиці, що цього роду моральні категорії вже не модні. Вони пережили свою епоху як одяг, що його надягають простаки або ті, які не мають нічого іншого одягнути на себе». Конкретно це виявилось в історії з хрестинами у Петра Мартинчука. Скільки разів пожалкував Аркадій, що не видав його на шибеницю замість невинного Ілька Савицького. Аркадій добре знав, що непобожність змусила Петра хрестити дитину, а формальна необхідність. Без акту хрещення новий громадянин не може бути занесений у метричні книги, а тим самим отримати метрики. Таки прийшла коза-довоза, зловтішався Аркадій. Коли куми готували дитину до хреста, увійшов Паламар і, як завжди у таких випадках, сказав. Хто з курками, то йдіть на кухню, а калачі віддайте мені. Віками водився звичай, що за хрест, крім грошової оплати. Такса залежала від маєткового стану батьків дитини, а ще частіше і хрещених батьків. Священик отримував ще від кумів дві курки і два пшеничних калачі. Аркадій помітив, як куми переглянулись поміж собою і насторожився. Дурний паламар повторив свою вимогу. Тоді Василь Загайчик, Мартинчук знав, кого собі в куми дібрати. Відкашлявся, махнув великим пальцем сюди-туди по молодім чорнім вусі і сказав. Ніби з написаного відчитав. За труд ми вам заплатили, а кури-калачі вже як-небудь самі з'їмо. Паламар подивився на Річинського такими цап'ячими очима, що Аркадіїві аж закуртіло плюнути в них. Замість змовчати до бісової матері, той старий дурень втретє зажадав курочок і калачів. Газди перештовхувались поміж собою, а загайчик виступив наперед. Нема такого закону, щоб, крім грошей, за хрест платили курми й калачами. Трохи ми цікавились цією справою і щось ніде не вичитали про такий закон. Теж не могли ми ніде вичитати, щоб Ісус Христос за хрест казав собі давати курки й калачі. Газди поштиво посміхнулись. Аркадій був схильний думати, що Мартинчук для того і дитину постарався собі, щоб його однодумець мав нагоду вичитати мораль парохові. Хоч всередині Аркадія трясло, але зовні він зберіг цілковитий спокій. Звичайно, закону такого нема, і ніхто не говорить, що це закон. Це народний, прадідівський звичай». «Немає теж закону, щоб запрошені на весілля несли кури, калачі та ще й горілку. А звичай таки є, і люди притримуються його, і ми з вами теж ламати його не будемо». Загайчик послинив палець і знову розгладив ним вуса. «Та цього закону ми ламати не збираємось, бо воно так. Сьогодні принесли до мене на весілля». А завтра я понесу до нього. Сьогодні п'ємо в мене, а завтра в нього. А ви нас, отче, до себе не запросите. А якби запрошувалисте, то хто знає, чи ми пішли б? Ваша воля, перебив його сухо Аркадій і взявся за ритуал. Щоб помститись бунтівникам, він записав у метричних книгах не Марія, як просили куми, а не подибуване в тих околицях жіноче ім'я Йосафата, яким, звичайно, п'ятнував байстрюків. Дівчина виростала Марічкою, а помстаця дорого обійшлась не тільки одному Аркадієві. Це, здавалося б, приватний випадок порушив віками усталений порядок взаємовідносин між Парохом і Парафіянами. Фетиш втратив свою силу. Неможливе перетворилось у можливе тільки тому... Що його стягли з неба і поставили на землю. До вечора вже все село знало, що куми не принесли до хреста курок і калачів. Проте піп вже не отець, мусив охрестити дитину, бо немає такого права, щоб за хрест доплачувати ще й натурою. Такого закону ніде нема. А відкрив це Петро Мартинчук. Аркадій щойно тепер усвідомив, що авторитет церкви а за ним і благополуччя священиків і їх родин – це, по суті, функція ставлення до цих справ мирян. Не абсолютна величина, а функція. Вистачило одного гуліганського вискоку Мартинчука, як і авторитет церкви, і релігійні традиції народу стали раптом умовними речами. Та ядро зла було не в самому факті відхилення від норми, а в тому, що факт цей в силу об'єктивних обставин мусив залишитись безкарним, а ще більше тому, що зерно зла впало на вдячний ґрунт. Отець Річинський незабаром дістав можливість переконатись, до якої міри цей ґрунт підготовлений під подібний посів. Від незапам'ятних часів у тих околицях було заведено, що двічі на рік, на водохрещі і перед Великоднем, Священник з дяком і паламарем ходив по хатах з молитвами. За ними на пристойній віддалі йшов маленький гуцульський коник, запряжений у відповідній до свого росту віз. Від кожного номера священник отримував чотири, повісма і піврешета а в багатчих – повне решето збіжжя. А коли кінчався обхід, конячка добре напружувала сили, щоб завести... Замолене добро під комору на приходстві. Випадок з Мартинчукованими христинами стався в половині квітня, а на початку травня випало Аркадіїві ходити по хатах з кропивом з приводу Великодня. Почали, як завжди, з Василевого кута. Сьомою з черги була хата Мартинчука. Аркадій завагався, не знав, як бути. Обминути це обійця значило б визнати себе ображеним людиною, яка надто вже низько стоїть у суспільній ієрархії для того, щоб образити його, Аркадія Річинського. Зайти ж у подвір'я цього розбійника значить наразити себе на можливу образу не тільки своєї персони, але й дати тому антихристові нагоду підняти на глум церковний обряд. Заки Аркадій вирішував, Паламар підтюпцем перший вбіг на подвір'я. Завертати було вже ніяк. Насторожений, весь внутрішньо мобілізований, вступив Аркадій у стіни хати безбожника і, о чудо, назустріч вийшла усміхнена, широкоброва молодиця з повним решетом червоної, як мідь пшениці і з двома повісмами через плече. Аркадій так розчулився, що нізащо в світі не хотів прийняти повного решета. Молодиця свого боку теж не хотіла поступитись. Вовтузились якийсь час з решетом, поки вся пшениця не опинилась у мішку на вузі. «Це найбільша моя перемога за останні роки», – подумав Аркадій, наближаючись до обійця Маріолиної невістки, теж удови. Анна була молода, біса вродлива, але язика та баба. Аркадій знав. Що Анна не дуже додержується шостої заповіді. Шоста заповідь не про Жінки в селі ненавиділи її, а чоловіки навпаки тихцем хвалили Анну, приповідаючи, що добрий Бог нікого не обминув, кожного наділив яким ставантом. Углядівши Ксюнца, Анна відчинила двері, кланяючись так низько, що довга до пояса пазуха відслонила всю природну принаду її грудей. Аркадій, відчуваючи на собі дошкольний погляд паламаря, пройшов повз хазяйку хати, начебто не помічаючи її. Річинський благословив замисник, лави, святі образи, неприбрану постіль з двома добре таки прим'ятими подушками, припічок, двері. Анна стояла біля печі, лукаво посміхаючись. Паламариві, старому, засушеному чоловікові, не подобалась поведінка Анни. «Нема чого тут посміхатись і затримувати нас. Диви на неї, не виділи. Де вась і повісьмо, дивись, часу нема». Тоді Анна взяла з-під боки, зробила плавучий круг, ніби в танці, і, повівши по-циганськи плечем, стала поруч з Аркадієм. «А отець!» – вискалила білі, як ріпа, зуби. «Поможуть мені збіжжя молотити. Чи може тоді, як стемніє? Ха-ха-ха!» Аркадій, забувши навіть перехрестити хату, поквапно спустився з цього треклятого подвір'я. У вухах його лящав диявольський сміх розпусниці. Від Анни почавши, за винятком багачів, ніхто більше не виносив ні збіжжя, ні повісма. Аркадіїві стало ясно, що тут йдеться про організовану змову, а історія з Мартинчуком так само, як і з Анною не була випадковою. Ініціатор змови так хитро сховався за спину Анни, що Аркадій хоч і бачив його, не міг вказати на нього пальцем. Ні наступного різдва, ні на водохрещі Аркадій не вийшов у село з свяченою водою. На різдво, правда, багаті газди вислали по нього встелені периною та вкриті килимами сани. Але Аркадій подякував за увагу і відмовився від честі, посилаючись на застуду. Розумів, що такий парад, піп з кропилом на санях, вистелених перинами, зробив би його смішним в очах мирян. Крім того, Аркадій був переконаний, що дуки вислали по нього коні не з прив'язаності до звичаю, а наперекір бідняцькій голоті. Випадок цей з швидкістю вітру рознісся по всіх навколишніх селах. Зібравшись на соборчику, священники вирішили, щоб не спричинити більше зла, не вимагати вже за посвячене збіжжя і повісьма. А то були випадки, що священик заставав замкнені двері з написом «Нас нема вдома». А тим часом в кожній шипці стерчала голова, як образ. П'ята з черги дитина мала бути хлопцем. Олена теж була твердо переконана, що буде хлопець. Мала певні стократ життям перевірені підстави сподіватися, що цим разом буде так, як вони з Аркадієм бажають. Коли раніше обличчя Олени покривалося плямами, то за цим разом лице її нагадувало пелісток чайної рожі. Досвідчені жінки-селянки говорили, що це певний знак, що народиться хлопець. Олена гаряче молила Бога, щоб нарешті послав їм хлопця. «Хай би Бог в розбишака! Хай би в школі погано вчився!» Хай би дар черевики, Хай би доводилось платити людям за шиби, Аби тільки був, Аби Аркадій заспокоївся, Що родове прізвище не загине. Всупереч за Бобонови Навіть наперед вибрали синові ім'я. Мав називатися Ярослав. Коли народилася п'ята дочка, Аркадій не витримав і закляв у голос. До того ж, як лихо. Слава в дитинстві була дуже негарна, широкий рот, велицювате лице і ненормально худа довга шия робили її зовнішність неприємною для ока. Згодом дитина, як то кажуть, виладніла і на радість Аркадієві скидалася більше на хлопця, ніж на дівчину. За бажанням Аркадія, до самого року життя дитина мала підстрижену по хлоп'ячому голову і ходила в хлоп'ячих штанятах. Була рухлива і воліла товаришувати з хлопцями, ніж з дівчатками. Аркадій хвилинами забував, що перед ним переодягнений дівчат, і під такий настрій згоден був віддати все на світі за свого сина. На жаль, ілюзорні видіння зникали, і дійсність виринала такою, якою вона була. Був батьком п'яти дівчат які в свою чергу вимагали для себе раніше чи пізніше п'ятьох добре забезпечених чоловіків. А звідки взяти тих п'ять зятів, коли молодь стала в опозиції до польської держави і замість добувати дипломи, а за тим становище, оголосила бойкот польському університету? Правда, той бойкот тривав недовго, і згодом склалась така ситуація – що частина української молоді вже стала чемною, хотіла вчитись, але не всю її приймали до вищих шкіл. Аркадій міг би повипихати своїх дочок за богословів, але коли бути щирим, не хотів для них долі їмості. Боротьба за целібат, яку з такою реністю розпочав Станіславський владика, породжувала думки, що доля останніх їмостей не буде солодкою. Коли Аркадій закривав іноді очі перед своїми гарненькими, здоровими, наряженими, як лялечки, дочками, щоб уявити собі їх уже дорослими, то дуже часто замість образу Мадонни з дитям на руках вважалась йому засушена стара діва, яку він возить з балу на бал і ніде продати не може. Коли б у нього був капітал, то він повидавав би своїх дочок за людей стітель, мітель з титулом без грошей, аби лише голова була на карку майбутніх зятіньків і створив би таку промислову аристократію, що загумінковим патріотам аж в носі закрутило б. Якби, на жаль, всі мрії зводились тільки до фатаморганних видінь. Була, треба сказати, в Річенського одна ідея – яка могла б обернутися в золотий потік, коли б він мав діло з розумними людьми, а не з чередою баранів, як його миряни? У селі вишня, трохи вбік від хат, були три гарних джерела, що узимку куріли парою, як ватри. Громада звела ті джерела до спільного русла, обвела їх невисокою підморівкою у вигляді підкови. Біля воріт лежав ряд кам'яних плит, на яких жінки прали білизну, як улітку, так і взимку. В селі існувало переконання, що вода спрала, помагає проти ревматизму. Влітку сюди приходили хворі з відрами і цеберками, мочили ноги й руки в лікувальній воді, сушились на сонці і знову обливались водою. Опинившись у скрутному матеріальному становищі, Особливо відколи батько переїхав з Поділля на Покуття і перестав привозити діткам на горішки запечатані конверти з банкнотами. Аркадій подумав про вишнянські теплі води, про яку-небудь містерію додійною силою Божою не могло бути й мови. Не ті часи настали, не ті люди. Не містику, а науку треба запрягати у свій гридвант. Щоб не відстати від часу, Аркадій вирішив побудувати у вишні український санаторії. Перший український санаторій на Галицькій землі, у повному розумінні слова «санаторій». Звідки взяти капітал на побудову санаторію, Аркадій поки що не думав. В розмаху його планів це питання було другорядним. Аркадій Річинський вважав, що основне – це ідея. А ідея була ось яка – відкупити у громади – на довголітні рати теплі джерела, ставши юридичним власником джерел, заснувати акційну спілку і на внесені паї поставити фундамент під новий санаторій, маючи парцелю з фундаментом, одержати позичку у Краєвім господарським банку і закінчити будівлю. Джерельна вода і грязі, що їх Аркадій послав до Львова на аналіз, виявились придатними для лікування. Аркадій, не вважаючи за доцільне наперед розголошувати свій задум, спершу поділився проектом своїм двоюрідним братом – отцем Нестором Річинським. Аркадій знав, що Нестор не тільки не боїться риску, а навпаки – охоче гониться до будь-якого азарту. Нестор загорівся Аркадієвою ідеєю, як віхоть сухої соломи. Не ідея, а чисте золото, пане Добрудію. Якщо митрополит може мати власну друкарню – то чому не можуть брати Річинські мати власний санаторій? Як мати мріє про зачату у своїй утробі дитину, уявляючи її перед очима, так брати Річинські часто за каравкою по річняку мріяли і уявляли собі той майбутній санаторій. Перш за все треба, пане Добродію, дібрати влучну назву «скажім, скажім, українська мацеста» або щось на той зразок. Головною пружиною цього бізнесу мусить бути, як у всьому світі водиться, реклама. Реклама, реклама і ще раз реклама. Треба невпинно, пане Добродію, бити по національних почуттях, а за їх посередництвом і по кишенях галицьких ботокудів. Майбутній санаторії треба рекламувати таким чином. Народжується новий бастіон українізму на цих землях – Український санаторій. Побудований він на українській землі руками українського робітника з метою уможливити українцям всіх суспільних верстов без винятку, по доступній ціні, звичайно, підлікувати своє здоров'я. Свій до свого. Хто хоче весело і здорово відпочити та підлікувати своє здоров'я, спішить замовити собі місце в українській мацестці. Очевидно, очевидно, пане Добродію, все це буде літературно краще оброблено. Це поки що, так би мовити, тільки ескізи до реклами. Будинок само собою мусить бути теж побудований в українському гуцульському стилі. Рублені стіни, покрівля з ґонти, різні там традиційні ганки та різьблені віконниці. Всередині кімнати будуть прибрані гуцульськими домотканнями, гуцульською керамікою Косівськими ліжниками і килимами. Ординатором в санаторії буде молодий, що згодом стане зятем отця Річинського, лікар, в якого з-під білого халата виглядатиме рубчик вишиваної сорочки. До столу подаватимуть дівчата у вишиваних кофтах, а під час обіду гостям програватиме капела, складена з народних інструментів, і музик в постолах та червоних гачах. Перед вікнами санаторію цвістимуть марунка і купчики для народного українського колориту. Клієнти, що з'їжджаються до санаторію з цілої Польщі. На цьому етапі розвою бізнесу лозун «Свій до свого» буде тільки парадною вивіскою. Залишатимуть сотки. Сотки злотих у місцевого населення за ягоди, гриби, молочні продукти, різьбярські та керамічні вироби, килими та вишивки. Коли Аркадій дивився на себе з цього боку, то бачив себе добродієм свого народу, ім'я якого повинно бути вписане золотими літерами, якщо не в історію Галичини, то бодай покуття. Йому здавалося, що на цьому золотому інтересі виграють всі. Держава – через те, що отримуватиме додатковий прибуток. Громада – під цим словом Аркадій розумів навколишнє селянство – тому що в її руках залишатимуться сотки. Сотки злотих загриби, малину, кераміку і так далі. Врешті він, Аркадій, ощаслививши державу і довколишніх селян, при допомозі такого джерела зможе не лише пристойно повидавати заміж своїх дочок, але й забезпечити спокійну старість їм і їхнім дітям. Проте вийшло зовсім інакше. Перш за все громада – чого Річинський ніколи не сподівався, відмовилась продати прало. Спочатку Аркадій думав, що селяни, охоплені духом кооперації, не хочуть віддати лікувальних джерел у приватні руки, бо самі задумують будувати кооперативний санаторій. Але нічого подібного. Ситуація була такою, що громада, читаючи чоловіки, підбурені своїми жінками, не хотіла позбутися прала заради власної вигоди. Селу вигідно мати власні теплиці, чи то для поїння худоби зимою, чи для прання білизни. Всі довколишні села застрять вишні. Чому ж вони мають добровільно зрактися такого добра? «Люди, парафіяни мої!» – хвилювався Аркадій, аж повіка лівого ока почала дрожати. «Зрозумійте, що в побудові санаторію перш за все ваш, а не мій, інтерес. У вишні буде український санаторій». «Ви тільки подумайте собі! У нашому глухому, забитому селі буде санаторій з електричним світлом!» Петро Мартинчук човиркнув крізь зуби якось так незручно, що мало не вцілив на черевик Аркадіїві. Аркадій відсторонив ногу, а Мартинчук, помітивши це, усміхнувся у вуса і сказав, «Не таке вже його мось наше село затуркане і глухе, яким ви його хочете зробити?» Аркадій зволив подивитись на нього і тільки «В селі, мої дорогі парафіяни, буде постійний лікар. Подумайте, коли у вишні був постійний лікар?» «Але задармо лікувати він нікого не буде». Аркадій не розібрав, хто це сказав – Мартинчук чи Мартинчуків компаньйон і кум Загайчик. Зрештою, це не мало значення. Для лікування буде санаторій. А хто буде користатись тим санаторієм? Це, начебто, наївне питання було провокацією чистої води. Аркадіїві так і хотілося сказати. Я мав вас, Петре, за більш дотепного. Але не зробив цього тільки тому, що в гурті стояли і старі селяни, які не зрозуміли б його відповіді. Аркадій мусив прийняти бій з тим напасником, якщо не хотів в очах хмирян визнавати себе переможеним. Бачите, Мартенчук! Санаторій у наших умовах – це теж один з видів промисловості. Коли б у нас об'явилась відповідна глина і хтось, скажімо я, почав би виробляти цеглу, то ви всі пішли б на роботу, були б раді, що є де заробити, і не допитувалися б, хто житиме в тих домах, що їх побудують з цієї цегли. Мої дорогі, з чого ж буде жити лікар, коли він лікуватиме всіх задармо? Адже він не має державної плитні, так чи ні? Коли трапиться наглий нещасливий випадок в селі і є лікар зараз же на місці під рукою, то це велика справа, Мартинчук. Коли б три роки тому вишня мала свого лікаря, то Іван проців не вмер би від гангрени, ані невістка Куйбишечки не сканала б від упливу крові. Ви це прекрасно розумієте. А ви, Мартинчук, і ви Сагайчик. Розумієте більше від інших? Але вам хочеться пустити парохові шпильку під бік і все. Хто буде користатися санаторією? Ви хочете, щоб я згарячу відповів? Всякий, хто потребуватиме санаторійного лікування? Ні, мої дорогі, не всякий. Поки що Мартинчук не всякий, а тільки той, хто може оплатити лікаря, харчі, прислугу, приміщення. В нас же немає як у вас там за збручем державних санаторіїв. А за все треба платити з приватної кишені. Я ось змилосерджусь над якимсь бідняком і лікуватиму його задармо. Але панове з податкового уряду не змилосердяться наді мною. Запишуть мені того безплатного курортника у мій прибуток і вимагатимуть за нього податок. Я хотів би, мої дорогі, Аркадій зробив жест рукою, який мав означати, щоб народ тісніше згуртувався біля нього. Наче б те, що він хотів сказати, мало бути секретом. Щоб ви що інше взяли під увагу. До нашого санаторію будуть щоліта з'їжджатися гості з усієї Польщі. Ви врахуйте, протягом літа за ягоди та гриби, що їх вам назбирають дітиська, ви вторгуєте стільки, що зможете купити кілька корців хліба на зиму. Та ми, прошу, його мостця, вже погуцулого бачимо, яка їм добро привезли пани з Варшави. Не знати, чи то правда, але кажуть, що в жабі, наприклад, священник навіть шлюбу не може дати без лікарської посвідки. Якось жилисьмо, отченьку дотепер, проживемо і відтепер. А теплиць позбуватись громада й не гадає». Ота невдала затія з санаторієм ще більше загострила відносини між Аркадієм і парафіянами. Вона й була тією безпосередньою причиною, через що в 23-му році річинські переїхали до міста. 7 грудня 36-го року Катерині минало 23 роки. Олена звернулась до Аркадія з напівпросьбою. Не треба в цьому році справляти катрусі гучних іменин може, люди призабудуть день її у родин і скільки дівчині вже років?» Аркадій розсміявся.